1632. Varsó. A lengyel udvarhoz, nem Vasazsigmond királyéhoz, csak a főhercegéhez Vladislavéhoz, már módos asszonyként mentem Cecília Renáta aranyaival, a Bécsi udvarból magammal hozott spanyol öltözetekkel s régi kincseimmel, miket veselényiné néném asszony nekem odaadott Fehérvárban.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 Karomszerű ujjait a láng fölé kifeszítve kezét melekítette. A két kazanovski színre egyek, az asztalnál ültek. Ádám ő kegyelme a trónörökössel ostáblázott egy két arany előttük, Vladislav szuperlátos ágyának nehéz ágyruhái mögött, valaki álmában köhögött, kellem nélkül, csak mint valami molnár asszony, ha krákog. Vladislav már sokat ivott. Csak néhány gyertyát gyújtottak meg, a szövétnekeket még nem.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 elküldhetnénk a grófnőt Rómába, Galileóhoz, hogy a tengerről az a tudós elme miféléket ír, ki tudni? Ladislav volt részegedve. Kiabáva beszélt, és jókedve, hol fenyegetésbe, hol ismét csak motyogásba fordult. Felsigetnek azt a könyvecskét az apá és a dagály természetéről, már meghozattam, válaszolt Halkan Kazanovski. Jó kutyája volt mindenkor gazdájának ők egyelme. Úgy, s miért nem olvastuk?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 Azzal visszament a trónörökös hálóházába. Nem sokára Kazanovski Ádám ő kegyelme jött ki onnan. Tekintete keresgélt a fél homályban, mert abban a házban csak két szövétnek ha égett, és a falak melletti lócákon néhány darabot szendergett. Őrség! csattant Kazanovski hangja, mire a katonák mind felébredtek, és fegyvereik után kezdtek tapogatózni. Kazanovski röhögött, szakálla remegett, hasa rengett bele,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 Mintha éppen megint új lengyel király után nézegetett volna, s mintha az, ki a trónon volt, már meg is lett volna halva, el is temetve, s mintha annak számos örököse a koronát olyan nagyon nem vigyázta volna. Talán bizony boszorkánymester is volt ő nagysága, Rádzsivél nagyherceg, mert amikor tőle kijöttem, úgy csepert végig az udvaron a hír, mint tavaszi zivatar, hogy a király halott.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 bár imába foglalni bátorságom nem volt. Titkon azt is kértem, ölemnek forróságát is vegye el tőlem, a vágyát, mi vagy bűnhődés, vagy bűn maga is. Nem sokkal ezután Erzsébet hasasodni kezdett, szúnyogmárton deáknak végtelen rémületére. Gábor fiam is akkor tájt jött be Varsóba, vissza a hetmán lovasaival, hogy a hadak megtértek.